Ikuzten Gure basterak naturari eskaini hemenaldi bat Egunon deneri, ongi etorri, ongi zid, negan beharginuk egun, siberorat joanen bai gira, siberoko hiri nagusi batetarat, eh? atahatzelat. Basabuko hiri nagusirat, bestela eranik ere, atahatzeko kantoramenduko hiri eh? nagusirat beraz, atahatze, alabaita. Atahatze, Toki derabatean dugu, bistanda, bere mendiek inguratzen dute, xajera bat bezala dugu, gure eskoaleriko mendi goreneri buruz. Hamalau eh? kilometro karratu ditu, rotaratun behitan, 6 egunta 6, bistanle egungo egunean. Gende gutti eh, kantona mendu buru batendako, baxa bazterak bazterrak dira mende batez, eta hori, bistanda, tristezia bat eskoalde batentzat, Pariserat hainitz joan dira eta horrek uh, biztanda, em, emigrazio zehundi bat ere sortu zuen. Eguno egunean, uh, ekez biziden eskoalde da laburantzatik, gehien bat eta turisma ere, hor, ezagutzen ditugu denek, biztan iratiko gune horiek, baina taratzetik, uh, Abiatzen dira, mendiko bide horiek oro eta atarratzetik pasatu behar da, joiteko ere. Atarratzek inguruko herriak e, zagunak dira, barkose, e, montui, aloze, liginaga, honize gaine ere hor ditugu. Atarratzek e, bere zitasun badatu mugako herri bat dela eskematean eta mugako bestaldeko nafarroako otsagabia edo otsagirekin ere birazkatu da. Maidalena mendi horren behareko partian da, Maidalenak atarratzeko parte bat bezala dauka, biztan da, eta, bo, Maidalenako eskualde horretan, ere, erretzuko mendia hor dugu, eta auzo frango bat dira, atarratze ikusten dilarik, hiri hartia baizik ezta ikusten, plaza edo hori, bastida etxura bat, funtian, bastid plaka hori eman dute hiriaren txartzean, egin, Eta erri bat, uh, nola egin uh, nahi kunde batez, bezala sortu dena, inguruko berbada errien uh, nagusia izateko. Xorroluze izena ere ikusten da, tardet xorroluze dugu paperetan ikusten. Xorroluze zen auzo uh, bat eta hori uh, lotu zena mila sortzionta berruita amaseian atarratzeri. Eta difenziak iten bien artean agatzeko sararttzean dela ohiko Jandarmeliren inguru hortan ean genezake dugola beraz saango luze. Egiaren uh, bisitat eta ezagutza egiterat, komitattzen zaituzteko, e, Bizpairu emanki zunetan eta gure komita zaalia eta gitaria ZJ etxibarne izanen duguJagatzen bizi da <laughs> Jandarme ipatzen baugu lehen goin anddarrmerian mena hori beste gauza eta izkuntzalari eta sibirotar izkuntzaete horren jakile eta jakintzon hondia dugu. Segeta si son, hainitzen ikasteko mentura dugu eman kezonuntan egun. Ongietu hori eta hunkizin oroa erberaz egun. Ongietu Eriaren aurkezpena uh, edo presentazonea dugu, beraz, bereala, jujerekin eginen, eta bo, e, e, e, ez du gune horretzitu behar Sibiroan, meinen egia da uh, udazkeneko edo lagazkeneko egune horitzu batez, lanopian gertatzen den herri baten itxura ez dela biztan da, irosa erranginezake, tristezia zerbait bainan diakina Siberoko bihotz bero hori Ahas, bisidu goulat, pil piléan, jugek iran edakum, esala. Euripian, bishkabat, egun atarazen egia, egun juge tsebarne, game eko abeinan ataraztua besela reiten aldugo, eta, bon, atarazen chartzen delari, egun, besela, egun bat ...tristezia si zerbet bezala ateatzen da... ...kampotarenako, hiri hondi horita ikeldu dinentzat... Di uh, ...sinez, uh, hukxa bezala, triste bezala... Uh, ...agertzen da Sibiroko baša buieko hiri hau, he? Eh? Bo, ezken batean uh, kantona men du buru batean gira hemen... Uh, ...juze, uh, zuk atarratzen uh, se bizi ikusten duzu... Uh, Hiri buru bat besela halere agertzen da hemen uh, bacha be edo ikusten baita hemen negozio komersioa ni so statu hotelak biskitan da bisibatenen uh, hiri hiri bat ala ere atats e eh? bai bai bai eta uh, bo oi zinez sinas vitutik bena uh, denboa tes erranvista hamala o kugerla eta basia mila berren alteko eta bistanle este uh, en bosch teunigan cheik este deuse etor eh, ageik hustenai uh, dela ta bom, stakiato... Beharre e hor tangellituko edo emendetuko e agian nortaki. Ah, Parrenia, mesela girela iduriluke, eh? senta, egiten su duela egun bat urte, basen e trambia bat ere basen hemen, bai? mauletik, olojonerat, basen ere, bai? Merkatu uh, farmatu bat emen ere atratzen. Ah, merkatu, eh. izin ez importantak izan tuk eben, eh? mm. sen eta, e unha jiten zutia, uh, uh, tratulantak, bai biarnoik eta... Uh, Bon, eti hebene beste biziba pazia, laboaiak ben muskinen txaltzea, xusenka jiten zutia, erna hio eta ez egun bezala, uh, uh, zeak, uh, makinua juitentuk etxeta, eta bekkabalik haitatzen eta inbedien emaiten. Hemen aldiz, merkatia egiten zia, eti go, etxeik jiten inzala, egiten eh, zelaik laboia eh, be kabaliaiki egin ilehen eh, jaraitkin itzuileko meratik zekuruetan saldoiki izan zien mm -hmm. kabaliaak ernabeta hemen perrora maule oru beste. Eeta hor nula ju orteez ortezeke balio zeanko kursuak mm -hmm. hee baddakik uh, uh, kuntueetan hartzeko. Eta uh, garruse ere behar bada edo? Garruse esan behest. Garruseko her, aih herkuntia ez ginean Izan duke, bai, sustu mm -hmm. eta gehienik uh, montua saldzen hilaiik eta hola. Eta heventik uh, montua zienek eta juitan zutia ushi garruseat. Okay, no, negozio hiri bat dezela askenian ezta laborantza hainitzi katagatzen da commercio a psichabattamen naucialere <ski> eh no. ah, ba baimen ha le lawai havoba sia sta bon a a chou capuntina a chui po si tia et goshe a ota jiten si tia camion a che sta a chui in ere ranel horrible vita ere mene ez duk vai estu cataratsia ba di cataratsia eran ahi baita bortia hanich eta eta eben kolaboaia bortia ikizik eta bortuti bizik mm. egun ezmentu sameste eta hoi, bekatu ituke eh? mm. oh, uh, hori eta eta bai ko gauza bai pixkat kalmatu edo, apaldu beste labaitia. Uh, aspaldi, aspaldi danik uh, bizi da hirri eh? hori egiten alde, historiana, aspaldiana gertzen da atarratze, ez? Eh? Ah, bai, uh, atarratze, bon, uh, mila bere un uh, urtein, urtein, bon, etziaga izan dik, eben, eh? urduetik aipatuetuk, e? Eh? bastide, oa ikusi da, berriki plaka bat emanda eh, hiri, hiriaren sakhera, no, bastide bastida bat zela, hau? Eh, ba Lirade mana... baten defentsako eta, oh, okay. uh, eta hori fe... botere batzuak e, emanako eh? nok emanaz zin, hori bastida bezala hau edo? Hemengo, sibiroko uh, eta, bon, hoi, eta erdi arroko uh, zer batzean, eh, uh, Defentsako gine bat, eta ordina. Uh, Er diaro, digo, sinas ai cine ku, eh. Este uh, nesta mata txeko historian, ser ser ikusten hala hola la burbilduz de sala, allora, eh. Antartiko historia bon hebeni sanduke uh, gente gente ai patui que eh, darrampeve sala coat, uh, hoye sinet famatuki sanduk, bon heben ku ah. Jean Kilotayasian, eh, ta geo uh, Populian, hulian eta zutia galeike. Eh? Eran ahi veitea, uh, bo, hän, uh, hän, uh, nule naiten, intrezak eta hän batuntza defendatzen. Darampe hori norren eritena digustu piskabatzen? Ah, darampe, uh, hoi, lehenago, uh, hoi, dita, un grante lektör eranginezak, eran ahi izena horre basea eta armadako nago, Napoléon armadako gehi batziak, komandan batziak, eh? chef du bataillon, eta ordin horrek heben, heben ko jauna isan, okay? eta horrek batzian proprietate, batzian lur, ordin gizon importanti isan duke ben. Gerostix se gertakari nauxi izan da ba sibiroko historia guzti eta patukabe sibiroak uh, bere bere silviet famatorta nata hartzeko ki bere sibat basen edo atratze uh, ba bai uh, heven askasut ja uh, silvietena zer lur komunian lur robien eta zainzekota uh, luistas bihurtu zekaita oiberi arti no uh, batakia jarremanak izan dien Zeaiki, eh, zendikatu eh, zule horreiki, bai Zeaiki, eh, nula da hitzen zen eben... Eh, eh, eh, Zako nagira lagainekin la la konfliktoria. Gero no? horren gilean ez, hemen mauleta eta arteko harteko, kompetentzia, pixka bat, edo zaigodo ah. maulek nahusin ahi izan. Seura zer ez? Bai, bo, beti basiavolako aqui que ta clochemerli stoioita e, iken, do clochemerlo ben importanteago eh, Lue horien, diabe gua izan da beti, lehengo sindikatu rena izan da, beti? Bai, bai, eto eh? Eta engo eunian beti bada hor, lue erabilpena edo sindikata beti marchanda? Geyenak artzañen emiatu zuke irrati eto iku. Eti go, irrati hoi sortuzia, turisma gune bat bezala, Eta bon orizberako sindikatak ama latoi katak. Ba bai hoy eta nulodetzen zen uh, horbazian alda zian votuna jeni ke uh, sei anziana bizizian dona paleo dunt da dona izan dak. Ah, Dubosc. Dubosc. Du ah, Franz Famatu. Oui, Franz Famatu. Konxerudin okay? aliko presidenta izan senat. Bait, bait, bait. Bait, bait. Politikoa vai vai vai suena. Ebenko jankiliotikam. Hemengo ah, gauza kere manatzen zittin. Aba ah, egia, arruen bisibaitzen, Shiberuan tzen. Bai, arruen bai. Ah, arruen Shiberuan doka askenik. Baina hauenik Haidik. Hawenik. Moldatu. Sege Shiberu kolure nistoia. Heben Irunago jo, joan ez ere Eta hoja, badugu ere biztanda hirurien eh, izan zen uh, Jaun kilot famatu hori e Eta kontu de Treville Famatu ah, hori de Treville Bai e, e, Hori Luiz eta... zamelau garran oh, den ba. Regenetemporal Matarazen istori huikin Egoitza eder bat egin zian Horek atarratze dekin Hemen lehen aip sobe zela Bistanda Bai, bai Ben hoi Hale Kamputiarba pezal hazia Egoitza edar bat egin Eta kiat... Ondasuna kabazitzen, hallele, eh? Ondasuna nitzeken, hallele? Ba, ba, ba, eteo lurre derrenetak, eh, usin, hain? Eteo, etxia egordik, eta bestain horbaiten zeian, eke bestain horbaiten proprietati eizduk, eh. Ba, ba, privatuak, hain beti. Ba, ba, ea, revoluizionia gelostik. Tio, soz duenak beti. Tiberdinak Oie, badia etigo, gaztelo intertanitzen diezien, eta izi ari ederradek, manzartz estiluan eta intertanitzia elan, eka boiak. ez da bere baitarik xoko batean izan den denegi bat, eh? orai kantonomendu buru dugu. Hamaxe Herri dira kontuan amenduan hor eta denboran dere le 332 batekin eh, tramoue batekin eh, TOM farmaturgia iputuko dugu hori uh, olo olo honet ta pauberat eta, eta mauleratz ere biltzentzena eta aipatzeko da trambia hori eri eh. ere hutsan aiputuko dugu e milabeazio ta milizian ecisena e un bat l'anglais zituenak, ere denboran Zortusen hori mila behatziuntan bozturte urtan amaloveko garela inzien, esperantza handia zen trenbideetan eriak elkarzeko gishan eta hori dugu funtian juge dekin medeala Atarratzerat helzian edo, kartabatzori behatzen, tardetz Zoroluz ikusten da frantzesez, atarratze Zoroluz e... Uh, bi, bi herri dira horiek, ala... No, ikailen, bi herri diferentezitian, eh? Mm. Bazia, atarratze eta Zoroluz e... Bago <truzio> txapene <truzio> <truzio> Elisa zura zede? Bai, bai, prefosta eta Zoroluz eko Elisa hil herritantzia. Eko ah. Elisa berrie egin diela eko Mila Zortzien ez Mais je n'aurais qu'est-ce qu'on d'avoir, puisqu'on aurait papier dedans, l'aperçu arrêté indique chaque caractéristique de cela, bat tout ce qu'il data vat. Ouais. Mais la sortie on t'a dit be rogoyta hameltsian, oui. Ouais, juste. Ordre HTTP à hamar Uh, Itsuli hortan hani, uh, herri alkartu al sütia. Mm. Eta hori zunarret eta... Bizpahiru hemen, eh, meneseke herri kipiak, vincentsi den? Hori <laughs> <laughs> herri kipiak. Eta me, mea batek eh, manhatzentik. Eh, mente baten buyan ikusten da herri bako txapene nortasurna badila. Ba, eh. ba, ez duk beti altareta ze hoi aizai izan. Gamenko seme batek kontradivoa eranen. <laughs> ah, gamen hoi eta... <laughs> eta eh, ba, nashiverzi higak ina. Eh? Ba, eta eskola egin txeda inune e egin die. Desgune bat eta gameta se giga arte. Ez ja vida ikai zuiteko. Vida herdie hori. Bai. Au au. Hola ko. O kiro e gungo egunia nata hartze sortu zei, bon, bai. Bai bai. Ke da txartza retarte. Alcaraz nondu, ke ta Alcaraz nondu, problema. Baqian city beraz, eh? Bai bai bai, jo, ami eta nata Bena o berri artino. Jo Sorolicek bebesta ene gaztenanuan bebesta identia eta heaven eta ala zeak, heben, Aba Santa Lucia sea ke heaven atarraik bebesta Elisabeta bezentiena avaba Santa Elisabetiak Santa Luciaria beraz kontzakatu dela ikusten vai, da eh bai eta Elisazaharra bota suten oriz e ah hau hau i este cabo ni en siglo el heritan i san Bueno, entonces, bueno, bon, Elisa Berrivat, bueno, esto de una paleo con estilo anatómico. La estana con aire de itebaute. Vay, vay, Baik, eh uh, Jadanika ipatidek eh uh, uh, POM uh, uh, eh Olue eta Maule. Uh, Treño, tren divide. Koixines importantado, que es eh, hemen, sin es importante i Et jo, or, bürduin bide bat ziak, tranbidia oan ohe heben, güneotrambidia deitzen nük. POM editzetzen? POM editzetzen? POM editzetzen, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, nik raiak ikusit jat eta furgon bate ikusit jat mm. ataratzeko deitzen garra, Et jo, otan batuk, treion horren eta eküak jat, eta trangle geldi, geldi toki e isiari e, bastiza ederrak ez da no haniz eto oluek e, e pauek eta e, maulea atsamaitentek e, ber ber estiloan ma, ma, kampani compañía que gimnas hemen Grahmen exanai doga katatsek basilica lotu lotura de sibat oluek o Bai bai. Bai bai men hori eskatu grundare da estado ondo ba ne arau ba mariko ba, goi kilometra hilian mm. da eh, hola tordin bon euh, go ospitale handi keta o luezia ba, eh aqui que le una opéa, operazio ne batetambon Luis Azisandek heben eh euh, la fit sembateke ekek si ospitalera tikik beno oi ese eta ik euh, ketaba Eta, camiate via eta voi o o ruo aiutanto che venco ella e i haboshit shivero cook o ruo la mesca -ba le rico mugan eta -ba frontera -ba ngira -ba ale remen bia bia bia nezekin ti biarno teten che raiteco e raiteco pena montoi lehena le na abso bisalada montoi una montoi passato eta biarno ngira Bai, bai, bai tot sortan, ara, bai, fine zu skalden bete. Quiero, bai, da gero. Yo oh. influencia kisante, ke voy. Ba, Quiero na beresiki. Biarnezan da, piskabate, Montoi ne mande sabona eta taratzen. Bai, bai, bai. Bai, bai mintzatzen die. Uzkas beno hawo biernez zait, ke voy. Montoi ne hande san. bai. Ta hemena ta hatzan nora ah, ba, ikusia da biernezekin, bai, sta chailori, ke do. Olako pürfidia bat eran ahi beita ez eta etxai e izateko hei nila, ben ahale ez deuzelio eta ez deuzelioetetako hartzen diteteku kehu pai. Eran er, ohanek, baina ikusiko de nik igoriko haipai biarno eta jatea. Espaina hi echenko sopa jan. A shun sopa. A shuna hizopahit. Era tratulanta tra fama sutain beti bien, eta makignona. Ah, bai, bai, bai, bai, bai. Etohi maskaveta ko el yeah. folkloro hortanei azertzen dut mm -hmm. tratulanta eta bakik eh montu a ho xasalia, ta hoiko badagik, eh, biarnoiko resitia. Euskaldunek alere simrotarek beren dinitatia, e, duintasuna txeketzen dutela, hori eh, pajean. Bai, bai, bai, eta hannitxe biharnezek egun inbeatzen giti. Gelos ezela. E? Eh? <laughs> bai, eta ho hoberike oksitania eki borroka jamanik. Baina... Huk hurrenteko ana. Ba, Quiero hacer Biarnoa, Barétus dizen dute. Barétus eta Peroa, Azabiarnoa, eh, Biarnoa Sabaldeke. Biarnoa ba. lere alde hori bezala ikusia da. Barétus hori bien dicesena. Bai, eta badik uh, uh, be izen, ustalduna erreta. Eta hori geraitan dira... Arretta, arretta... E, Guniak erratzen beitzien... Eta e, kabalen alhazteko, oh, oh, oh. garbitzeko... Hortak ebit zielako ze... Tordien, uh, hoi... Aga eiduko lehen uskaldun izan dira... Gune, hoi... Eta isen eka kariatzen dira... Egunko unien batukaztarnak... Eh. Ha, Mendiko hareman horietan... Euh, Bortietan... Badila, Ximiloko Bortuak... Bela, Barretuzeko Bortu hori... Egan eidut... Ahuñamendi hori, pikdani hori da hori da piskat buga, ah, eh? Bai, bai, bai, ahuñamendi. Aldeortat joeten di in kala kedo, hasinda kedo ardia kor uh, biarnotik, fan, enfin, baratous te kelotira, la cibirotik ere, aste ah, dira piskat. Baratous borti, borti guetago joiten te ke? Oi, behienda ko aquella cosa. behiaka. Ardia ke ta behiak batek huk mentizu abia edo hotxage birazkatua da atagatze eta badagazoin frango ortarako mendi eh? leho berdinaren bimalden berean ditugu hotxagi eta atagatze eta historian hor lotura enit izan da jendeak ere ortik ebiridira eta kutsiko dugu musela nenezka gazte frango ere atagatzetik pasatu izan da oriakola uh, otsagabia que no occiidekin dela ataratsen osa yakina bai bai eta ben alen han xarremam baziak es eh? uh, ez eh, ez haherman mota isandar otsagabia ah, mendiz bestalde bai bai seneta ber, ber migado, eta tamido hoya iaia sei iai pintuetetan hor etja bon duano ge osaitia bai bai heaven Eta jo... Yo... Gero, Hiro, haiten da hango, jende batzu heldu helduzirela lan egiteratu la nata. Ah, bai, bai. Eska gazteak beriziki. Eh? Lez igondel, ainarak deitzet ah, zira. Ah, aneapai. Zer da historia hori? Bai, hoik eta uh, maulea jiten zutia. Maulen pintuetan espartiña eta uh, langile heen bat oh, Eta maule pintuetan hartan laumila egoilea argoiti, egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin Hunez, eh, utxagabiaik. Et eta hor, izi hariko izto interesenta bat iketa. Bildudira azken urte uste dut hemen. Sibiruan izan da asociazioan edo elkarte bat eginda bai, ere. O... Bai. izezaleak okay. eta egindik kolako libru iztabat zinez interesenta. Eta kuntatzen diko, ordenko, maule bizizia apentu etan, lan, lan bila honat jaten zuetia, sarun egitea. Eh? Gero Prezeski, Otsagabiat, uh, Otsagirekin uh, bilazkatu da, eta ratze, ikusten dut, hiutan oitan bosteko, a gorilean egin naidu, duela behoita hama bi urte orai, eh? Ba, Zer egiten da, elgerenkin edo? Bo, el bo uh, hanko dantzaiak jitantuk uh, atartzeko besteta, ah, eta preforzta, hebenko dantzaiake jaito jitantuk Otsagabiako bestetan, egun batez. Eh. Eta ni... Ni hanko beste ta ni sameltena beti bazari honetadeke. Ah, ah, bai oi, el garesakitzen dute jendak edo el garesakitzenik bada edo jendeek el garesakitzen dute, hautsakiko eta hemen. Bai, sumaitepai. Bai, bai, bai. Bai, harremana bai, bai, bai, ke ushin uh, Jean Clot en arte kututeke. Eran Ez daizia ere, alere? Ez daizia ere, eh? eh, mendia hor dut, eta huke ben alde bizi uratuitetuk, eta gukue alde bai, soritxarrez. <tusurra> Kantari taldea entzun dugu Sibiroko diendeak hizkuntza. Sibiroa bere hizkuntzarekin lutura hundi batekin dugu. Ez balima dute denek mintzatzen, galdu balin bada ere. da mespreksatua izan bali bada ere eskoalki guziak besela eta eskora izan bezala lusaz. egungo goiunean, Sibirota hizkuntza bizi dela ere gauza hargia da. Eta hainitz kantatua da. Aire edera anitzetan, oirak taldea ginoen, zuten txuten hau dugu ere betiko eskuara eta sibilogaren lekuko. Segitzen dugu entzina gure bazterrak emakizun juntan eta juze etxibarneirekin ba, sol askide duguna egun. Gauza hain itzen aipagai dugu eta beriziki kultur bizia. Eta eskora, sektanden, preseskia, tajatzen, eta ziberon funxendo, rogakere, ipatukodoku. Eta eskora, sektanden, preseskia, tajatzen, eta ziberon Baitseko piskabat, baitu dugu hor uh, otsagi eta dantzariak eta pestak eta kultur bisibat bada hemen atara zen, bo, berri kuxi dugu pitro pastola hemen aizandela bai, bai, bai mascarak ere bat dira, se elker bisitzada hemen a kultur aldeti baina baina kastola bat berro ea aurez aur goi tibetud, euh, altetxe goi eta ba sabe ko hau ko liken ba sabe ko pai da non da is da osasene da non ez hor a lo seco villa a lo san babarria ne eran hidei gotaratzen behia on eta oi eta egiteko, guneberria keiteko oi community de comunique algarreki muntatu ikizande keta horin hortetek Eta gusten da kulturan inguko herriek, ligik, lagainek, altzaik, nortasun indartu bat dute laetxe barreritik, ere eta ataratzek bere tokia hartzen du kultura euskal kulturan edo? Ba, hai, ba, ez dukin huetak euskal kulturan kontra, ez duk enzunen, ez duk klarkin intzateko, geho heben, Segeko horiek bon, eta haiziek uh, mundiak ipitzen. Eta ikusten ikasztolak haurek jamaitan deitela. Beno, eh, preforta haitut kontre eta estela justu horiek ikendien avantajasun maite eta bekasti. Laikotasun men batten gatik, ez? Eta laikotasun askar izan la... laiko dugu, pintu batez. Esteu se jero i shock tu sei la caton. Se jero de colegio awaiko colegio ada. Se jero ensino hor herri uh, eta giten zutia da ki eta kontonamentu guzti a 1000 zen sao. Ba, bai oh. bai ba, ba, oi eta bestetan egite den adike. Ba, ba eskola pribatikoa bestalde no? Eskola pribatiko uh, bon garraianan itchizaboa hasia eh ben eh. Zen eta eskola privato bai basia. Utxasko e eta hemen uh, oh, uh, alozen basia, txubasitia ovoirra kenezkatilentako. Eh, basitialegin, basia alozen. Tamen mendikotan basen ere halako. Mendikotan bai. Labrancha eskola mendezada. Bai, bai. Bai, oi. Hor, o ano visit, ke bai? Giozte, kiaz, gentia vadina. Eta batutuko kultúra... Euska, zertan da hemen, Ximeroan uh, edo... Euska, seha... bo... Eta gatzene gana idutu. Euska, bo, ataraztarek bati ikastolan haurak, ez eh? da keatze sumabadien, bo, ben, hale, ez dukile heneko ostatile zuiten izalaik eta iskatzen duk euskaaz eh, mintzatzen bahiz euskaazen diaraposti euskaazen maitean. Zumait beti berrak oso aurkadetukek eta ez dipanio heki usta zaitzia. Bantahori ere? Eh? Eta usta, usta uh, untsabadakie. En eh? fin, ulertzanko bai. Baina ez dutuk politika hortako. Ba, ba. Aipatu dugu, laiko ta hemen ikusten dago, hemen go, boskatzen historiari behatuz, eskerrekoa, bai, eskerrekoa, eskerrekoa. eskerrekoa hemen, bai, eskerrekoa, bai. Nola, espikatzen handa hori, aldiz, gure, man esak erganen dugu, eh, tranquila mendik, basen abaren, eta eskoin bai, bai. gogorra bat. Eskoin gogorra, bai? Nola, hori, bai. difenzeiteko, hemen zen dako, socialistak zizite, sortzen zela. Bai, bai, bai, geho, socialistak zutia, joregi, eta, hemen ko... Etiketa pio socialista zia, si comportamentista kia beti jala zienes. Si eta e, geho, bon, seo jeho iai kisiena ke, bon, hoi ke socialista ziti si ha, eta egen seo jeho eko le, jo regi edo jo ladeitzan, eka de do seo je jo regi belizitasun bat da ere ker bozkatu izan dutela doi bat beste ipar eskoalleriko eskoldeitarik ezberdin eta aspaldidanik ezkerre da itzuuriak dira hor horraziko daku Iberoko basabioko pertsona bat San lui txeko pare txart hirurin bizi izan zen eta gizon jakintxun eta gizon politiko bat ere izan dela. sen meme eskerjai patsamituko orin isorra PSU Parti Socialiste du fief Roccarain al d'Herruc Famavaisil ah oui bai et a heaven ni ohatsekozen ta eskermituko ah bai ah bai et tanina idea heaven ipat Jean-Louis Checopard en eta cohoi ni ni mio gerraiki atetan indian i PSU en charrasi bon bon ni Abertari ke peçuan agisatzen halstitik eta hoy Jean-Luc Coupards alkota sinesidekia sumaite tanko sobe politike identzia homenaguetako beharre eginik mm -hmm. estado niki siarisuen iruno dia taise mm -hmm. baster kamio iausitik eta hoi ni maitenia hoy bakia uh, uh, uh, serko Boroka hoy mai teniata, bon, ni caixa jereik conia. Noaben si preseskeixo dotarek boroka oli picata politikoa mai tete, eh? Eh, horitzenis embatako lehen boscaldi ortan 2017 eta zeraren e onetik estake latano ieko. Catalunya go referendum besela, aversalen boscat guztela ta. Bai, ba, sikian. Ondikien en contra joite comme cela, do eta ikurriñak ikipa zeatuko ziela. No. Ezker no. <laughs> no. ba, izate hori nende... ...pertsona ezagun bat zuen gatik... ...bainan... ...sezenako, nendea... ...pobreago zirilako, edo... ...baizetiko eh, zian... ...bihurtzeko... ...heben uh, uh, istantuk... Uh, ...manes politikero, manes... ...ianke bilidke, eh? ma, ni ah, nikestiantaj zebilten noi... Ah, ...e... Eh, manes politikerua que nau sisanto que inchos peto ie deberien eh? uh -huh. e, gente tiendi eh, oye que estoña estoña ta pesak eta orro hortantzitia odaki esto uh, pesako hoy que eta horrcaboe uh, erranzeikean zea que Jean-Louis ere aipatzen dituzu uh -huh cape el, a pesibilitat gutti de la horça horça bai ja la campote keldu ziren elisa c'est c'est c'est ragin s'effectuando hemen edo elisa bortitzaix santas elisa que calheriotan a pes bortitzaix ziren alla non la bestegesian elisande paysan de que ta elisandia que a pes janseniste da Bada foto argazki famatu bat, ahmalauiko gerlatik landa, ataratzeko ilisan, ensi dian, bai so monumento moa hori inoaguraso nia desetrenantia, anizien de bilduk, aniz ilisanda, hemen ataratzeko. Ataratzeko, beroita bosti ilisanteke. Eztuk, bon, hebenko porcentaje kandien, hebenko. Eh, batiat sehoik mena oestit lista yat, benawestit. Bah, benawestit. gerla horik efectua izan gero bigarrenduko gerla nora ah, benisanda erresistentzia nuga pasatzeetaurik atagarretetik laritzen e ziren ja. horik oro Ba bai bai bai bai horrek eh, bai uh, uh, bi bigerletan bi gerla jin ondoun hainti latigantiena basutia eh, eraneta mugiafr eta gehienik usteriat uh, bestaldi latian zienak sei ziena eh izan, izan. E izan izan akari, eh huit oita imeziko bortutik ta hemendik bai bai bai tia tia ineste ta alemannen compassione aurigo corois andata razene do se bai va bai heben eh zona etsa non centenza esistenza i sangue che hebene sta etsa men zona cupe della cohorie E bueno, girokpatsu ta nalemane. Bai, bai, eta benak mugetan mü, eta mugako ketatzen ziki, eh? Eta hant zituiten bahizeta seko eh uh, um, alde hortat uh, uh, noleren Santa Cazira Brus edo uh, les poite ajoute ah, mais ah. por esta ikusiko de koano Eta alemanen dain buako abri burdun a, abri bat. Ah, gilditzendi abatzen? No. Eto... Ay, hor... Yeah. Eh, hor... Uh, gardamuntatzen zia... Eh, hegi hortan. Ah. Otsagabia gainti... Gainti ah. zenden hortan. Gendian pasatu baita hemen, bo... Pasi den filiera ira batzu edo... Istak eatu behar nien abri ho, bo ni... Ohernekan izan... Eta ah. burdun azian, eh? Gute, holako... Zerro, tenia nula haia manzian. Mm. Ezia bide izan. Basabuko hiri nagusia dugun tagatzen, dugun aipagai, juzetxe marrekin eta bistanda orra oh, pentsatzen delarik zibiloko uh, gain huni, bistanda igiziari, bentsatzen alda urtzo igizia eta ere bertakari batzu ere. a Shambuko hizinak gursian gira hemen beraz atxatzen emengo ekonomia ipatdugu eta bon Ekonomia ortana, ba, bon, handuko laborantza bistan da, eta argza, hartzaingoarekin eta alere mendi zainitzen olhak edo burdinola, edo meategiak minaka izan dira hemen inguruotan eta ja, <gül> uh, zua, ne, son, vai, a, Bai bai, laraina, laraina toki bazitea, esto no es ilupo, atata zekor biltoki bezala jokoa egiten zuen, da. Bai, etoa, bai bai, atarats ebizatzen zeorke eta, bon, langilik eta jevenkuk hebe, hebe, eta zutia. Eh? Eta bestalde, horre basian ben burdunbide egin ipazia, eh, minorean ekarteko hunat huliantzeko. Uh -huh. Eta, jevenko jenteke baliatzen zitia burdunbide hoik, badakeik. Uh -huh. e, e, eta, badakeik, oh, zer zutia, eh, eh, zutia jente karriatzeko egin ikmena. Merkatzal egiteko edo Merkatzut Ilanda egiteko baliatzen zitie. E Eta goi, ligengo horat. Uh, Jusko forz, egun le forz daitzen beita. Zola horta egiteko. So, la gane gainan hor <repea> egiteko. Gero gamen, izan dira ere, uh, elektrika dindelarik, hor centrala batzuk, mena taratzen elektrika akspaldian horren bidez emantzen edo? Ba akspaldian basia, bai. Benagio nipakia gamesi higian eta uh, etxia elektrikaik eta uh, gierlondun jindik. Uh, gero, e, e, e, e, e, batzimaituko gaha joa egungo egunean ikusten da autobus linja behi bat batela eta gatzetik bayonara inauta? Bai, bai, hastein hiutan haguna egiten dik. Uh -huh. Ez ta ze frekantazion edin zen eta hor roto eki jutek tordin, nik, nik maite diat hartzian. Uh -huh. E, Jueiten izalai baiunat. Oui. Gaucho duk eta... Konseilu generalak, edo, Macron, Macron linia horietarik e den, ez dakit, edo... Ah, Restazion berri bat, behinan bai dien diak bato bat du, bizantan. Ah. Emen bestetan bezala. Bai, hoi eta... Zeak, departamentik finanzatuite linia bat, edo, defizit ahetipakatzen. Ez dakia defizit inden ez, mm. menuzteria paiagoano defizit inden. Mm. Hemen urteko urteko hemen bon de l'accord Rally des symphamatouli banado ti mitendir mitendavska sematinie egiten da hori Rally des edo hori gertakari hamdevada hemen e, uh, e, ah, bon paquet bruit la question séculaire horretan ahirik bon un txartu kisanduk euh, ha txارين ben arakasta aixo gintentar tin ki Harto vietuk, soos dyunak siela vieti nausi, yusin nausi. <laughs> heben kueke, ba, yuken teak, heben basik, betien beti etu ns antrenatzenen betiak. <galliko> eta horiek eta horiek eta ziren silen eta. Bai, bai, ba, bai, eta hoiek basitia devriene mekanikak, eta soos abazien josteek, mm -hmm. beti hoiek nausi. E pasodita nitakita se oi siztasi sena jinen ni hau nüt jai siari arrunkatzen ar, hoietaz bena herriko gentia hacharri sinez ez interesatuta maidalena ta ondiroa eta dira kritika keren baster funditze bat izan dela ere bideo bide litean animaleko tresneria kanbeste auto ta bai grauzak andeatu za ta horia bai, Uh, Bidehanez dezegiten zier, bakin nunti nahi gaitez, prasiak egitez, uh -huh. eta zitiaba uh, borxane benko nagoen gustiko. Baina baina atarratzeko, negozioko da, konmerzio ostatu entzako, hori, gauza interesanta ez? Eh, bai, baina uh -huh. iduriket gehuak oso gutiago giziten diela, jent uh -huh. uh, horiek, oztatietan, oh, uh, bai! Bon, ba, شيء zureu ano baliodi ke ostatientako eto ano roi piegie kerren lecie kinipeno ubeti e gio bementu cerratitu ke tikia era ga ga ga gisa min betiko urai hasiko den udaskeneko ala gaskeneko abentura hori da beti otso hisia debiltzen ai anisete dabilson da oino hisirako bo geuago tiago inicia irundtu Ba astekio katutu itsanduk, bidia kamiatu ditu. Eta e, sumaitik joie hoyenian utzi hisenait. Gean ai sametan. Gean da hori utxo gutxiago dela. entzuten da utentameti hau edo e, hori do. Nun egiazki egi gehia, geia ski joiten dira kostalderak gehiago utxo horiek eta. Estakiatu mania labai txasoti jaitendiela. Joie no nie nute. Hortiak aparagoetan. Portia Kalé Berric Goitielki eta etiko gañi non betitio eto hor vacia israipu o tamacia e eh, guia o oh, israicia eta zure derik egitentia pintubatez zeiak eh shiveroko eh, shiveroko sindikatu E, e, bai sindikata lokatzena sindikatak. Asha betetzen diru urteetarik edo bai, ema erosten ziren bako Bai eta ordin ni oharnek se ujeko xalaroi antzia salen beteizia nunticitantzien lan detalka e, akiten otaike ke laben zen tolu sai hain content ikusi shosdunak dunek situ stella etroi de coi de tokio berenak hoy de coi de etigo 28 distandek errota silats eta holako holako noleran diteta bidurtze itoivate ana hori bakiada egun edo bakiandila basterak bai bon baki agenda suagutitu baitia <laughs> Joque in suak bakie karriria simbolo cerrado <laughs> Eta egun atarratzeko eskualdean, juze etxe barni esker, eskertu behar duguna, molde berezibatez, hortan utziko behitugu, egun goz eta ere hor ikusik e dugu atarratzek bizi berezia duela airi tipi bat, balin bada ere, segi egun lagun baizik estirelakoan bizi, importantzia handia du, e Sibiroko nortasunean, ipatu dugu mesela eta ondoko aldietan ere ikusiko dugun bezela. Iresker uh, jujeri beraz eta zueriri. Entzuleak gurekin egunik, bestaldi arte atarratzen beraz. Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak, izkutatzen dizkitanean. Zer izkutatzen duen, ez ditanean ikusten uzten. usten. Horduan bai naiz. Bizko tokoa nerebait tampisten diren baster miretsgarriak ikusten Gure basterrak naturari eskaini hemenaldi bat